Роджер Железний. Володар Світла Читає Сергій Оробчук Чуда не було ще багато місяців, а коли воно нарешті сталося, то чудом не виглядало, бо сотворялося перед ними повільно. Одного дня, коли весна вже пішла, коли під Божим мостом висіли довгі теплі літні дні, Райдл, той білобровий і гостровухий Райдл, що прийшов був із півночі пору весняних вітрів, зі смертю на руці і чорним вогнем в очах, заговорив. Він заговорив тим своїм несподіваним баритоном, відповідаючи на запитання, які поставив йому якийсь мандрівник. Чоловік поставив друге запитання, тоді й третє. Райдл говорив далі, і навколо скупчувалися деякі інші ченці, а також кілька прочан. Відповіді на запитання, що тепер сипалися від усіх, щораз довшали, бо ставали проповістями, прикладами алегоріями. Потім вони повсідалися йому в ногах, а його темні очі стали дивовижними ставками, а голос його линув ніби з небес, чистий, м'який, мелодійний і переконливий. Вони слухали, а тоді мандрівники пішли своєю дорогою. Але вони зустрічали інших мандрівників і говорили з ними, тож ще й літо не скінчилося, а прочани, що приходили до Пурпурового Гаю, просили вже зустрітися із цим учнем Буди, послухати ще й його слів. Татхагата став проповідувати спільно з ним. Разом вони казали про вісімковий шлях, розкішні рвани, ілюзію світу й кайдани, що в них світ заковує людину. А ще згодом навіть м'яко голоси тактагата, бувало, слухав слова свого учня, який, довго медитувавши над усією його наукою, повною мірою її засвоїв, ніби знайшов вихід для потаємного моря й вмочив свою тверду, мовсталь руку в приховані води, а тепер кропив голови слухачів чимось правдивим і прекрасним. Літо минуло. Ніхто вже й не сумнівався, що досягло просвітлення двоє – Татхагата і його щуплявий учень, якого вони звали Сугатою. Казали навіть, що Сугата – цілитель. Мовляв, коли його очі світяться дивним сяйвом, а крижені руки торкаються покрученої кінцівки, та кінцівка випрямляється. Казали, що під час однієї Сугатиної проповіді до якогось сліпця вернувся зір. Сугата вірив у дві речі – шлях спасіння Татхагату Будду. О, Славутній! Мовив він учителю якогось дня. Життя моє було пусте, аж доки ти не відкрив мені праведного шляху. Коли на тебе зійшло просвітлення, перш ніж ти почав учити, чи було воно як омах вогню, як кривіння води, не наче ти всюди. Частина всього – хмари, дерев, тварин у лісі, усіх людей, снігу на поверхні, кісток у полі. Так, підтвердив Татхагата. Я теж пізнав радість усього на світі, сказав Сугата. Так, знаю. Підтвердив Татхагата. Тепер я розумію, чому ти колись сказав Буцімто все йде до тебе саме. Звісно, що боги позаздрили таке вчення принести у світ. Бідолашні боги. Їх можна хіба пожаліти, але ти й сам знаєш ти знаєш усе. Татхагата не відповів. Коли краєм знову повіяли весняні вітри, а від появи другого буде, вже сповнився рік. Одного дня з небес почувся жахний крик. Громадяни Алунділа повибігали на вулиці і повитріщалися в небо. Шудри в полях повідкладали роботу і підвели погляди. У великому храмі на пагорбі настала раптова тиша. У пурпуровому гаю за містом чинці повернули голови. Небом простував він, народжений панувати над вітром. Летів із півночі – зелений, червоний, жовтий і коричневий. Політ його був танець, його дорога – повітря. Почувся ще крик, а тоді биття могутніх крил. Він злетів поза хмари, ставши крихітною чорною цяткою. Так, ніби метеор поринув долі, полум'яно спалахнувши всіма яскравими барвами, тоді зростав і зростав, досягши неймовірних, як на щось живе розмірів, швидкості й величі. Легендарний напівдух, напівптах, що заступає небо. Богово свішну, чий дзьоб трощить колісниці. Над алонділом кружляв гаруда. Покружлявши, він перелетів. По той бік скелястих пагорбів за містом. Гарудо ширилося містом, ланами, храмом і гаєм. Якщо тільки він не привіз іще когось. Як відомо, сідлали Гарудо лише боги. Запала тише. Після тих криків і громових помахів крил, голоси мимоволі перейшли на шепіт. Поросвітлений стояв на дорозі перед гаєм, чинсисновий галий навколо, звернувши погляди до скелястих пагорбів. Підійшов і став обіч сугата. «Було то лише весну тому», – сказав він. Татхагата кивнув. Райдол не впорався. Мовив Сугата далі. «Що ж тепер явилося з небес?» «Будда знезав плечима. «Я боюсь за тебе, учителю», – сказав учень. «Ти єдиний друг, що його я мав за всі моє життя. Твоя наука подарувала мені мир. Чому вони не дадуть тобі спокою? Ти ж найневинніший з людей, а вчення твоє найдобріше. І яка їм від тебе шкода? Той відвернувся». Цієї миті, б'ючи могутніми крилами і деручий повітря крилом із розтуленого дзьоба, Гаруда знов злетів над пагорбами. Та цього разу над містом він не кружляв, натомість дійнявся високо в небо і помчав на північ. І то так швидко, що зник залічені миті. «Їздесь зійшов і застався», – припустив Сугата. Будда рушив у пурпуровий гай. Він прийшов пішки за кам'янистих пагорбів. Знайшов прохід крізь скелі і рушив стежкою, тихо ступаючи червоними шкіряними чоботами на кам'янисту землю. Попереду чувся плин води. Шлях йому перетинав струмочок. Він повів плечима, відкидаючи криваво-червоний плач за спину і наблизився до повороту стежки. Над кармазиновим поясом виблискувала рубінова головка руків'я шаблюки. Завернувши за скеля стеріг, він спинився. Попереду, при колоді перекинутій через струмок, на нього чекали. На мить його очі звузилися, відтак він знову рушив уперед. Стояв там щуплий чоловічок у темному вбранні прочанина, перетягнутий шкіряним через плічником, до якого був причеплений короткий, кривий, сяйний булат. Голова в чоловіка була ретельно поголена. Залишилося тільки невеличке пасмо білого волосся. Над темними очима біліли брови, шкіра була бліда, вуха ніби загострені. Подорожній підніс руку й мовив до чоловіка. – Добрий день, прочанине. чоловік не відповів але заступив йому путь, ставши перед колодою, що вела на той бік струмка. — Даруй, добрий прачанине, але я хочу тут перейти, а ти мені це утруднюєш, — сказав подорожній. — Помиляєшся, владарю яму, якщо думаєш, ніби пройдеш тут, — відказав той. Червоношатий усміхнувся, показавши довгий ряд рівних білих зубів. — Завжди приємно, коли тебе вгадують, — визнав він. Навіть якщо це хтось, хто поширює хибні відомості з інших питань. На словах я не рубаюся, сказав чоловік у чорному. «О, он як. Другий підняв брови з перебільшеним подивом. То на чому ж добродій рубаються? Напевно ж не на тій свій гнутій залізятці. А на чому ще. Я був думав, це якийсь варварський молитовний дрючок. Як я знаю, у цій місцині повно дивних культів і примітивних сект. На мить я прийняв тебе за прихильника якогось такого забабону. Та якщо, як ти кажеш, це і справді зброя. Догадає, ти їй орудувати не вмієш. Так-сяк, відповів чоловік у чорному. Той гаразд, мовив Яма, бо не люблю я вбивати тих, хто не відає, що робить. Проте мушу зазначити, коли постанеш перед судом найвищих, тебе вважатимуть самогубцею. Той злегка всміхнувся. Щойно будеш готовий, смерто Боже, я полегшу вихід твого духу з його плоского вмістища. Тоді ще лише одне, мовив Яма, і я швидко покладу край розмові. Скажи, як тебе звуть, щоб журці знали, за кого відправляти задушно. Зовсім недавно я зрікся свого останнього імені, відповів той. Тому наложник Калі мусить прийняти смерть від безіменного. Райле, ти дурень! Підсумував яма і витяг шаблю. Чоловік у чорному зробив те саме. А тобі й личить загинути без імені. Ти зрадив свою богиню. Життя сповнене зрад, відповів той перш ніж ударити. Виступивши проти тебе в цей час і спосіб, я ще й науку свого нового пана зрадив, але мушу слухатися вилінь власного серця. Тому ні моє старе ім'я, ні нове мені більше не личать. Та й не заслужив я їх, тож не зви мене на жодне ім'я. Тут його булат неначе запалав, застрибав повсюди, дзенькаючи та вблискуючи. Яма крок за кроком відступав під цим натиском, відбиваючи удари, що таки сипалися на нього, самим лише рухом зап'ястка. Відійшовши на десять кроків, він спинився на місці, і потіснити його далі не вдавалося. Його відбиви трохи поширшили, зате відповіді стали ще нагліше і чергувалися з обманними рухами і несподіваними атаками. Вони хвацько рубалися, аж доки під просто таки полився з них на землю. Тоді яма почав повільно тиснути, примушуючи суперника відступати. Так, крок за кроком, він відвоював ті десять. Знову опинившись там, де був завданий перший удар, яма перекрикуючи брязки сталі, визнав «А ти добре вчився, Райлде?» «Ліпше, ніж я був, думав. Моє вітання». Поки він це казав, суперник виплів лезом складний подвійний фінт переведення і туше зачепив я мене плече, пустивши кров, яка негайно злилася з кольором одягу. Ямов відповідь стрибнув уперед, збив униз захист і рубанув з боку по шиї так, що міг би обезголовити. Чоловік у чорному лише струснув головою, знову захистився піднесеною шаблею, Відбив чергову атаку, спробував уколоти, але й сам нарвався на відбиття. «Ага, то шею твою захистила купіль смерті», – констатував Яма. «Тоді пошукаю шпаринки де інде». І засвистав булатом іще швидше, намагаючись завдати низького уколу. Яма вимахував шаблею на всю снагу, укладаючи в її людь століття досвіду і майстерність багатьох епох. Та другий досі витримував його атаки, відбивав дедалі ширшими рухами, Відходив дедалі швидше, проте ж не відпускав ворога заблизько, а відступаючи контратакував. Відступав доти, доки спина його не опинилася під струмком. Тут Яма сповільнився і зауважив. століття тому, коли ти в мене трохи вчився, я сказав тобі. А всього є хис стати майстром. І я не помилився, Райдле. Ти, можливо, найвидатніший фехтувальник із посталих за всі роки, що я пам'ятаю. За твою вправність я майже готовий простити відступництво. Шкода, що тут скажеш. Тут він ніби вирубає по грудях, аж останньої хвилі так оминув лезом відбив, що креснув високо по зап'ястку суперника. Відстрибнувши, запекло відбиваючись і цілячи ямі в голову, чоловіку чорному опинився біля кінця колоди, перекинутий через ущелину, на дні якої плинув струмок. — Той рука теж, Райдле, воїстину, богиня щедра заступниця. А це тобі як? Сталь скреготнула об сталь. Яма захопив і зв'язав вороже лезо, і півколом, відхиливши його, дістав до бісепса суперника. «Ага, про це місто вона не подбала», – вигукнув він. «Пошукаємо ще». Шаблі то захоплювали одна одну, то уникали зіткнення, обманювали, кололи, відбивали, відповідали. Яма спинив мудровану атаку випереджальним колом, його довше лезо знову пустило кров із плеча ворога. Чоловік у чорному ступив на колоду, завдав замашистого жорсткого вдару в голову, але яма його відбив. Напосів ще завзятіше, загнав ворога далі на колоду і копнув її з боку ногою. Суперник відстрибнув назад на протилежний берег. Допіру торкнувшись землі, він теж копнув колоду, зрушивши її. Вона покотилася, перш ніж яма встиг на неї заскочити, звалилася з берегів, загуркотіла в струмок, трохи побилася внизу і попливла з водою на захід. «Тут на око якісь 7-8 футів. Стрибай яму!» – запросив суперник. Бог смерті всміхнувся. «Віддихуйся, поки можеш», – сказав він. «Дихання – найменш цінований дар богів. Йому ніхто не співає гімнів, ніхто не хвалить добре повітря, яким дихають царі й жебраки, господарі й собаки. Але спробуйно без нього. Цінуй кожен подих, Райдле, наче він твій останній, бо останній справді не за горами». Кажуть, ти на цьому знаєшся, Яму. Мовив той, кого звали колись Райдлом і Сугатою. «Кажуть ти, Бог, чи я царина смерть? Ті знання набагато ширші за кругозір смертних. Тому, поки ми тут байдикуємо, хотів би в тебе дещо спитати. Я мене посміхнувся з неважливою посмішкою, як робив після кожного попереднього висловлювання свого ворога. Це висловлювання здавалося ледь не ритуальним. Часами ти бажаєш знати? Я виконую твоє посмертне побажання. Запитуй. Тоді той, кого звали колись Райдлом і Сугатою, продекламував давні слова з хатка у Панішади. Коли вмирає смертний, сумнів є. Хтось каже, він існує ще. Його немає, каже хтось натомість. То як воно насправді хоче знати? Давніми словами відповів і Яма. Боги і ті цього не знають достеменно. Пізнати атман – річ тонку непросто. Поставно ліпше інше запитання. А це забудь. Бажання – це відкинь. Пробачу смерти, але думка ця мене надусі інше переймає. Ніхто цього, крім тебе, не з'ясує. І я від побажання не відмовлюсь. Живий, лишайся, йди своїм шляхом!» Рікема, заструмивши шаблю назад за пояс. «Від того, що судилося, звільняю. Бери собі синів, нащадків, бери слони, худобу, коні, злото. Бажай, що хочеш, буде все твоє. Красуні, колісниці, всякі арфи. Усе твоє, усе до твоїх послуг. Лише про смерть мене ти не розпитуй». «Ну, смерти!» – проспівав другий. «Але цього всього хіба до завтра вистачить мені». «Залиш собі своїх жінок і коней. Ні співів, ані танців я не хочу. Від побажання свого не відмовлюсь. Кажи, ну, смерте, що чекає за життям, про що є і сумнів, і вбагівів смертних». Я магет з і далі вірша не підхопив. «Араз, Райдле!» – мовив він, впившись поглядом в очі суперника. «Але це не та царина, над якою владні слова. Мушу показати». Так вони стояли як у Потім чоловік у чорному заточився. Він затулив очі рукою, а з горлянки його вирвався однісінький схлип. Коли це сталося, яма стягнув з плечей плащ і кинув його через струмок, ніби сіть. Спеціально для такого маневру рубці плаща були обважені, тож і накрив він ворога, як та сіть. Намагаючись виборситися, чоловік у чорному почув квапливі кроки, а тоді криваво червоні ямані чоботи гупнули вже на цей берег струмка. Відкинувши плащ і відставивши булат на захист, він отбив новий напад ями. За спиною в нього земля здіймалася схилом, і він, заткуючи, дійшов туди, де схил стрімкішав. Там ворог сягав йому головою щонайвище по пояс, і він бив яму зверху вниз. А той поволі пробивався нагору. «Даримою з ухвалі, смерто Боже!» – продекламував його суперник. «Скажи лишень, чи ж не збрехав мені?» «Скоро дізнаєшся», – мовив яма, цілячись у ноги. Яма завдав удару, що іншого розполовинив би, Ростяв би серце, але лезе лише ковзнуло грудьми ворога. Зайшовши на пухкий ґрунт, чоловічок заходився раз по раз копати його ногами, здіймаючи в бік ворога хмарки землі і осипаючи його жорствою. Яма затулив очі лівицею, але тут на нього посипали більші камінчики. Вони котилися по землі, а кілька потрапило під чоботи, так що він втратив рівновагу і впав, з'їхавши вниз схилом. Тут другий почав стусати ногами тяжкі камінюки, Навізрушив зрушив цілий кругляк і сам гайнув за ним униз, високо здійнявши булат. Не встигаючи вчасно стати на ноги, щоб захиститися від цього нападу, яма покотився, поїхав назад до струмка. Йому вдалося загальмувати на краю ущелини, але він бачив, як на нього котиться кругляк, і спробував забратися з дороги. Відштовхнувшись від землі обіруч, він опустив шаблю у воду. Кинжалом, який вихопив у стрибку, він, заточений і зіщулений, Відбив ворожий удар зверху. В круглях шуборснув у струмок. Викинувши ліву руку вперед, яма схопив зап'ясток, що спрямовував лезо. Різунув кінжалом знизу і відчув, що його зап'ясток захоплено. Вони стояли щепившись і змагаючись, аж доки яма не всівся і не перекотився на біг, зіштовхуючи суперника із себе. Та обидва захопи й досі трималися, і суперники від сили поштовху покотилися далі. Краю щила не опинився поруч з ними, під ними, над ними. Ударившись рукою об дно струмка, яму відчув, що випустив зброю. Коли вони знову випірнули, жадібно хапаючи повітря, у кожного в руках була сама лише вода. «Час на останнє хрещення», – сказав Яма Юперіщеві із лівої. Чоловік блокував удар і завдав свого. Вони рухалися з водою ліворуч, аж доки сягнули ногами кам'янистого дна, билися далі, бридачі вздовж струмка. Він поступово ширшав і мілішав, бурхлива вода була йому їм уже лише по пояс. Береги та міся мнищили, наближаючись до поверхні потоку. Яма влучав і влучав ворога як кулаками, так і ребрами долонь. Але це було наче гамселити статую, бо колишній катугодник Калі приймав кожен стусан, не міняючись на обличчі, і завдавав у відповідь кручених ударів костоломної сили. Більшість із них сповільнювала вода або перехоплював ямний захист, але один таки прилетів у здухвину, а другий ковзнув лівим плечем і відскочив від вилиці. Яма відкинувся на спину і поплив на мілководдя. Другий за ним. Він спробував був застрибнути зверху, але в непробивний живіт йому вперся червоний чобіт, а руками яма схопив його за барки, смикнув упереду низ. Він перелетів через яму на голову і упав спиною на сланцеву ділянку. Яма звівся на коліна і повернувся, а другий саме скочив на ноги і вихопив із-за ременя кінжал. Тоді припав до землі і досі з безпристрасним лицем. На мить їхні очі зустрілися, але цього разу другий своїх не відвів. Тепер я можу витримати твій смертозорий погляд, заявив боєць, і він мене не спинить. Надто добре ти мене навчив. А коли він кинувся вперед, яма відірвав руки від талії і, мов батогом, хвиснув його мокрим поясом по стегнах. Захопив так, що чоловік, випустивши кинджал, упав йому в міцні обійми. Тоді яма відштовхнувся ногою і потягнув його назад на глибачінь. «Ніхто не їм ні в диханню», – сказав Яма, – «але спробено без нього». Тоді пірнув і потяг другого за собою, втискаючи сталевими хомутами рук. Пізніше, набагато пізніше, мокрий чоловік стояв біля струмка. Відхекуючись, він тихо мовив. «Ти був найвидатніший із посталих проти мене. Всі ці віки, що я пам'ятаю, шкода, що ти скажеш». Відтак перетнувши струмок, неспішно пішов далі крізь кам'яністі пагорби. Увійшовши до Алунділа, подорожанин зупинився в першому ліпшому заїзді. Винення в кімнату замовив ванну. Скупався, поки слуга чистив його вбрання. Перед вечерєю підійшов до вікна і визирнув на вулицю. У повітрі стояв різкий запах буреплазів, знизу долинала балаканина багатьох голосів. Люди покидали місто. У дворі в нього за спиною готувалося до виїзду ранкового каравану. Цієї ночі закінчувалося весняне свято. Під ним на вулиці й досі торгували ділки. Матері заспокоювали втомлених дітлахів, а місцевий князик вертався зі своїми людьми з ловів, уполювавши двох вогни когутів, прив'язаних тепер до спини стрибучого бореплаза. І він спостерігав, як виснажена повія щось обговорювала жерцем, на вигляд іще більш виснаженим, як той раз по раз крутив головою, а зрештою пішов геть. Один місяць уже стояв високо в небі, золотився за божого мосту а другий, менший, щойно з'явився над небокраєм. У вечірньому повітрі відчувалося прохолодне збудження, доносячи до нього понад запахами міста пахощі весняного зростання. Маленькі паростки, ніжна травичка, чистий дух синьо-зеленої весняної пшениці, волога земля, буйна повідь. Перехилившись уперед, він міг бачити храм на пагорбі. Він покликав слугу, звелів принести вечерю в кімнату, послати по одного місцевого купця. Вечеря повільно. На їжу не занадто зважав. Коли доїв, привели купцям. На тому був повний зразків плащ. Оглянувши їх, гість, зрештою, зупинився на довгій шаблі і короткому кинжалі, який засунув за пояс. Тоді вийшов у вечірнє місто, порушив обоїстою головною вулицею. У дверях та місцям обіймалися закохані, він проминув будинок, де оплакували померлого. Півкварталу за ним дибав жебрак, але нарешті перехожий повернувся до нього. Глянув у вічі прорік, ти не кульгавий, після чого той здимів, розчинившись у натовпі. Над головою почали вибухати феєрверки, випускаючи до землі довгі язики вишневого кольору. Храмові сурми з гарбузовими горловинами заграли І Із дверей вивелися чолов'яга, зачепив перехожого, а той зламав йому зап'ясток, відчувши, як чужа рука торкнулася його гаманця. Чолов'яга лайнувся і покликав на поміч. Але він зіштовхнув його в канаву і пішов собі далі, відігнавши двох спільників злодія одним темним поглядом. Кінець кінцем він прийшов до храму, трохи повагався і ступив усередину. Пройшов на внутрішнє подвір'я вслід за жерцем, який саме заносив статуетку з ніші на зовнішньому дворі. Оглянув подвір'я та худко рушив туди, де стояла статуя богині Калі. Довго споглядав її, витягши шаблю і поклавши її до ніг. Коли підняв зброю і повернувся, то помітив, що за ним стежить жрець. Він кивнув чоловікові, який негайно наблизився, і побажав йому доброго вечора. Добрий вечір, Жерче, відповів він. Хай осятий калі твій булат, воїне. Дякую вже. Жрець усміхнувся. Сказав, ніби знаєш, напевно. І це зухвало з мого боку, га. Ну, якось не надто тактовно. Хай там як, удивляючись у її кумирню, я відчув, як на мене зійшла її сила. Жрець здригнувся. Попри мою посаду, заявив він, такої сили я волів би не відчувати? І сила тебе лякає? Скажімо, мовив жрець, попри її велич, кумирню калі не так часто навідуть, як кумирні лакшмі, сарасваті, шахті, шайтали, Ратрі і інших менш страхітливих богинь. Але ж кожна з них поступається її величю, і жахливістю? То й що? Попри її могут, ця богиня не є несправедлива. Жрець усміхнувся. Та хто ж із тих. Хто прожив хоча б років двадцять, бажає справедливості воїни. Особисто мене значно більше вабить милосердя. Волію поблажливого божества. Слошно, мовив другий, – але я, як ти, спостеріг воїн. Моя власна натура близька до її. Ми мислимо, схоже, богиня і я. Ми погоджуємося в більшості питань. Коли ж ні, я згадую, що вона ще й жінка. Я хоч тут мешкаю, – сказав жрець, – але так по-пані про богів, якими опікуюсь, не говорю. «Хіба що прилюдно», – відповів чоловік. «Не треба мені оце про живців. Я пиячив від багатьма з вас і знаю, що ви не менш схильні до блюзнірства, ніж решта людства». «На все свій час і своє місце», – мовив жрець, поглядаючи назад на статую Калі. «Гежеж, а скажи ну мені, чого цей постамент яминого кумира давно не мили? Він припав пивом». Мили його недалеко вчора, але відтоді перед ним пройшло стільки прочан, що він неабияк забруднився. Другий усміхнувся. «То чого ж тоді біля його ніг ані приносів, ані решту кофір?» «Ніхто не дарує квітів смерті», – пояснив жрець. «Прийдуть, подивляться та йдуть собі. Нам, жерцям, завжди здавалося, що ці дві статуї розташовані вдало. Жахлива пара, га? Смерть і велителька руйнації». «Могутня команда», – сказав чоловік. «Але чекай, то що ти хочеш сказати? Що ямі не приносять жертв? Ніхто-ніхто?» Окрім нас, жерців, коли цього вимагає календар ушанування, і доволі зрідка когось із городян, у котрого при смерті кохана людина, якій відмовили в негайному перевтіленні. Окрім таких випадків, я жодного разу не бачив, щоб ямі щось офірували просто та щиро із доброї волі чи любові. Він, либонь, почувається ображеним. Це не так, воїне, хіба ж усі живі істоти самі собою несуть жертви смерті? Ну істину правду кажеш. І нащо йому їхня добра чи любов? Дари не потрібні, бо бере він щось хоче». «Я і Калі», – погодився жрець. «На прикладі цих двох божеств не раз шукав я виправдання атеїзму. На жаль, вони проявляють себе у світі надто помітно, щоб їхнє існування можна було переконливо спростувати. Шкода». Воїн зареготав. «Жрець, що вірує мимо волі, мені це вподоби. Сміхота та й годі. Ось купи на собі барельця Соми на жертовні цілі». «Дякую, воїни, так і зроблю». Долучишся до мого невеличкого узливання коштом храму. «А вже ж поби мене, Калі!» – відповів той. «Але тільки до невеличкого!» Він супроводив жерця до центральної споруди, а потім одним маршем сходів у льох, де вони відкоркували барилосоми і наточили два кубки. «За твоє здоров'я й довголіття!» – мовив він, здіймаючи один із них. «За твоїх смертолюбних патронів, я мій Калі!» – відповів жрець. «Дякую!» Вони вихилили міцнющий трунок, і жрець наточив ще по одному, щоб твоє горло не змерзло вночі. Чудово. Добре, що ці подорожні нарешті від'їздять, сказав жрець. Їхні пожертви збагатили храм, але самі вони значно втомили тих, хто при цьому працює. Завис прочан, завиїс прочан. Вони знову випили. Я гадав, більшість із них приїхала побачити Буду, мовив яма. Правда, погодився жрець. Але з другого боку. Вони й не дуже прагнуть наразитися через це на неласку богів. Тому перш ніж йти до пурпурового гаю, вони зазвичай щось офірують богам або дарують храму, щоб за них помилилися. То тобі відомо про того, кого звуть таткагатою і його вчення?» Той відвів погляд. «Я жрець богів і брамін воїни. Не хочу про нього говорити». «Та він і тебе дістав, га?» «Годі, я ж висловив тобі свої побажання. Це не та тема, яку я волів би обговорювати». «А, неважливо». А скоро буде ще менш важливо. Спасибі за суму. Добраніш, жерче. Добраніш, воїни. Хай боги всміхнуться тобі на шляху. І тобі. Піднявши сходами, він покинув храм і неспішно пішов далі крізь місто.